Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Tornem-hi, aquí seguim amb el programa Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet i encetem la secció de coses de casa, ara ja fins al final del programa. Uh, bàsicament el que tenim aquesta setmana per comentar és la valoració de l'assaig de dimarts, un assaig diferent de, dels altres dimarts perquè l'endemà era festiu i per tant hi va venir bastanta gent i perquè tenim actuació I Perquè teníem l'actuació a la Llagosta també teni, hem de parlar d'aquesta actuació de l'11 de setembre que va ser bueno, frustrant el tema de, de la pluja Uh, de l'assaig de divendres, si volem, i també del taller de la Fira Artesans que van fer el dissabte a la tarda i de l'actuació de la Fira Artesans que vam fer ahir. Aquests són els temes uh, que tenim per parlar de les coses de casa. Uh, I comencem per on voleu, l'assaig de dimarts. Sí, perfecte, va començar, és el primer. No? Cronològicament, podem barrejar-ho tot, però... <laughs> bueno, això que et va dir que va venir molta gent... Sí, va venir una... més gent del que és normal en un dimarts, vol dir. Bueno, eh, Déu-n'hi-do que portem uns dimarts de tot l'estiu. Mm. Que... Que tot l'any. Sí, sí, portem uns dimarts que realment jo... vaig venir tot l'estiu i déu nhi la gent que vega l'assaig, eh. En tot cas, aquest va ser un assaig bastant orientat a l'actuació de l'endemà. Sí, no, que passa que no vam orientar la pluja. Ah, no, la, la pluja no. <laughs> ah, ja, ja, perquè, ja, perquè, eh, a part, que sí, era curiós, eh?, però però perquè m'han es... dit, estàvem mirant el radar i no, no hi ha cap núvol, l'únic núvol està a la llagosta. Això va ser sobre el terreny el mateix, el mateix dimecres, oi? En tot cas, s'havia fet la feina que s'havia de, de fer per portar els castells a l'actuació. Ara mateix, no, bueno, evidentment, no portaven cap castell, no, no tenien previst fer... Sí, sembla que sí, era, sí, 3, 4 de 7 i 5 de, de sí, que, sí, home, sí. Clar, per però, no ho va va, ser, Vam tindre que anul·lar-lo. Eh? Ja, Vam tindre que anullar per la pluja. És gratis dir-ho. que no els van poder fer, no es pot demostrar, però... És com a gallecs, no?, que van dir... No, no, que si volia fer la torre a tercera ronda. Ja, eh? La torre estava prevista o no estava prevista de fer a... Sí, a... estava prevista de, de fer la torre, un 4 de 6 i... I el 3 amb agulla. el 3 amb agulla. O el 5, depèn la gent que, que tindríem a pinyes aquell dia. Ah, sí, Ai, sí hi, havia, hi havia una bona diada. Eh? Aquesta era la idea i es va fer la feina corresponent a, a l'assaig i estava tot ben treballat. Ens vam trobar, doncs, el, a l'endemà, el dimecres, a, a les 12 del migdia. Bé, havíem quedat a les 11 a... L'era a l'era que anava plovisquejant d'aquella manera que ni, ni plou ni deixa ploure, i, bueno, el més normal eren les trucades de la gent, s'ha suspès l'actuació, hi ha actuació, eh, està plovent, no està plovent. <ríe> a veure, a la llagosta hi hem d'anar. I, evidentment, vam mm, concentrar-nos tots a la llagosta. Uh -huh. um, coses a destacar, jo diria que el Bar Zafra ta està tancat, estava tancat i havien obert un altre negoci diferent. <ríe> No, jo, a destacar que és una… Crec que era un lloc de concentració on Són d'aquestes actuacions que... que et sap molt greu que plogui. Sí. Perquè portàvem un calendari, i portem un calendari mm, amb bones expectatives, llavors són d'aquestes que no… A vegades vas a alguna actuació que per la manca de gent o per la manca d'alguna en algun concret, doncs pues són d'aquestes que dius, bueno… Millor de fora, que tu... Ja no és de tècnica, ha. sinó de fora, no? jo com a casteller, si plogués, no passaria res. Eh? I aquesta, doncs, et sap greu. Et sap greu perquè dimecres, actuació, firars de Sants... Mm, firars de Sants sí que havien anunciat de va anar una bona actuació. que era un, un encarrilament, no?, de dir, bueno, si sortim del, de l'11 de setembre, que ja el 4 ja van encarar també a, a, de, a proves de 4, si o sigui, continuem amb el treball de set Realment et sap greu, però... Mm, Val a dir un altre tema, també, que aquesta actuació normalment la fèiem tres colles, que eren, havíem començat a fer-la Ripollet, si no m'equivoco, Castellers de Caldes i Castellers de Mollet. En principi la gestionava els Castellers de Ripollet, després, quan Ripollet es va dissoldre us va desfer la colla, ens ho van passar a Castellers de Mollet, i els últims anys l'havíem eh, fet tres, la, les tres colles, que eren Caldes, Mollet i Cerdanyola. I en guany, Cerdanyola, no sé per quin motiu, no, no havia pogut venir. L'Ajuntament va decidir que només dues colles. Que només dues colles per retallar gas, per despeses, diguéssim, sí. en aquest cas. L'Ajuntament sí, sí, de la Llagosta. Sí, la Llagosta va ser qui sí va decidir... perquè a tres anys l'organitzava l'Associació de Comerciants. Sí. Aquesta actuació normalment la organitzava dintre del mar de festa major i l'organitzava l'Associació de Comerciants. L'any passat per això ja va fer-ho l'Ajuntament, sí. però amb tres colles, però aquest any l'Ajuntament ha vist reduïda la partida per l'actuació i va, dir, va decidir que només ens va dues colles. Si per tant, nosaltres... vam van mantenir les dues colles que teníem més antiguitat, per dir-ho així, en aquesta, en aquesta actuació, que eren Caldes i nosaltres. Tan Caldes com nosaltres, com dèiem, estàvem allà al peu del canon en el moment d'haver de, de, de començar l'actuació, que les dotze bastant puntualment, doncs, els, els regidors i la gent de l'Ajuntament i polítics i, i més gent que hi havia de públic, doncs, van entonar el cant dels segadors. Això sí... Va ser molt, molt puntual i en aquell moment doncs, vam, ens vam trobar amb la decisió de, amb, amb, amb el fet d'haver de prendre la decisió de si fèiem l'actuació sencera, si fèiem algun tipus de castell, si sospeníem o, o què fèiem. Val a dir que no plovia de manera torrencial, però és el que tu deies, que l'únic núvol que es detectava en el radar estava al damunt de la llagosta. Uh, era un calabobos, un tipus de pluja d'aquestes que va plovent contínuament, uh, plugim, plugim... Un chirivirin, no, no? eh, com diuen allà dalt. Sí, que no no para, però uf, tampoc és que et posi ben xop de cop, no? que és allò que dius, no, pot, no pots dir clarament eh, és impossible actuar, sí que s'hauria pogut fer alguna cosa. de fet vam decidir fer uns pilars perquè no es quedés l'actuació la sense, sense cap mena de castell, vam fer uns pilars amb la senyera, que va ser el que van fer les dues colles, vam decidir parar 10 minutets més a veure si afluixava la cosa i es podia d'alguna manera fer... Algú no, el, Algun castell més. Augment. Però la cosa va anar en augment, de manera que finalment eh, es van reunir les colles. Mm -hmm. I, es va decidir amb l'Ajuntament. Es va decidir amb l'Ajuntament, doncs, que se suspenia l'actuació. La, tot una llàstima, la veritat. Una llàstima, com dèiem, perquè teníem la feina feta, ho teníem tot preparat i, a més, ens venia de gust actuar i era una cosa que ens hauria anat força bé, no? Perquè una torre... Uh, que tenim a la bàstica que hem demostrat que la l'anem consolidant dia a dia era una actuació més, on t'ha fet-la, no? Fora de Mollet... Fora de... de Mollet, a més a més i, i doncs, a la Llagosta que, que és un lloc on tot també ens agrada uh, quedar bé. Uh -huh. No va poder ser. L'any que ve, segur. A l'any de Viendes. Mira que la Llagosta, a vegades, ja ha fet aquest mateix dia un sol de justícia d'aquells que dius, ostres, potser que algú posi un neuro a la màquina de núvols, eh? però... Mm en guany, doncs, eh, no va poder ser. Assaig de divendres. Mol productiu, va també. Bé. Després del festiu de, de dimecres, doncs, la gent va anar a treballar, la gent que, que té la sort de, de treballar, doncs, dijous i divendres i també va ser un assaig eh, força productiu. Aquest també n'ha molt encarat de cara a la idea el que havia de ser l'actuació de Fira Artesans, que també estava bastant clara i delimitada. De fet, jo diria que és la primera vegada que jo m'he fixat, no sé si s'ha fet alguna altra, en què hi ha una espècie de menú o programa de, de les proves que es faran a l'assaig. Sí, oh. això és una novetat a la tècnica de que per provar una altra forma perquè tant l'equip de tronc com el cap de colla no hagin de buscar i pensar proves a fer, sinó ja tindrà un bon calendari de com fer totes les proves i marcar on són els descans i què s'ha de fer abans i que s'ha de fer després. I va sortir... Encara que després sobre la marxa es faci algun tipus de modificació, mm. però almenys està planificat tota l'activitat la, tota que es vol portar en aquest Mai termes. saps els castellers que et vindran i els que deixaran de venir a Saig. No, uh, Però almenys tenir unes coses ja mig pensades i acotades, i a partir d'aquí, pues, si fas alguna modificació, pues, ho trobo perfecte. Érem suficient gent per fer les proves, val sí, eh. dir-ho, però no érem tampoc tanta gent com per tancar tres cordons de pinya complet. Mhm. Uh -huh. També et condiciona una mica a l'hora de fer les proves agafades, per dir-ho així, ja tampoc és... Però, vaja, que es van poder fer tot el que més o menys s'havia programat, el que eh, es volia tirar a plaça. Recordo que vam tancar el 4-7, fins a quarts, em sembla, recordant. Sí, aquí és on jo deia que si haguessis tingut un cordó més, segurament mm. no, no hi hauria hagut el tema de que els quarts, en el moment de pujar, no tinc com eh, s'obre una mica sí, el castell. Correcte, no? és, és, és evident, això... Ja, doncs ja ho deixes d'aquella manera i dius, bueno, no cal que si estigui molta estona que <laughs> vagin baixant perquè el pes, evidentment, t'obre eh, la, la base. A mi aquesta idea m'ha agradat per un motiu, perquè a vegades eh, sabem, tots sabem que tenen reunió de tècnica de 8 a 9, però la sensació que dona l'assaig és que a vegades treu, o sigui, la gent pot dir no hi ha tècnica, hi ha tècnica, no saps què fan a la tècnica, això és una manera també del de, de, de, de, de que s'ha parlat de la tècnica i mira, vingui qui vingui, a l'ordre de Castells serà aquest i això és el que treballarem. I naturalment, amb el vingui que vingui aquest, ells a la tècnica treballen amb la gent que ve, naturalment, i amb la gent que va als Castells. Que després fa d'algú, es pues, escola un altre, que després... Mm, s'ha de s'ha de canviar S'ha de, canvia de, de cansar unes proves. M, són coses que per la gent que ens estigui escoltant de la conya, no?, que és, és el que es fa a la tècnica. Uh -huh. Decidir el que es fa l'assaig de divendres i al divendres. Això és una manera també, pues, a mi m'agrada, per això, no?, perquè dius, bueno, per la gent que està allà a l'assaig, que arriba, això és el que ha decidit la tècnica de fer avui, que després fan canvis, això ja és normal, no? Però a mi em va agradar molt la idea, eh? Més que res perquè sí, els que, els que portem més temps, sabem perfectament que la tècnica es treballa, no? sí. Naturalment. Sí, hi I sí, i moltes coses decideixen. I moltes coses de la tècnica es decideixen a baix al pati. Vale? I entre la tècnica, no només al camp de colla. Però que és un treball que, que està... Que està Oi, hi ha temps. una feina prèvia que no és tot improvisació en el moment de l'assaig, que sí que s'improvisa, lògicament, perquè has de treballar això que tu deies amb la gent que ha vingut a l'assaig, però no és allò de vinga, va, què fem i tal i ho sobre la marxa. No, no, a, no, a mi m'ha agradat ha molt una, eh? una reunió i s'ha decidit quines coses s'han d'anar fent i després es van adaptant a la, a la quantitat de gent i a la... I a la i el personal que t'ha vingut. Si em permeteu, el Tònic, té un comentari a Facebook, que segurament el Joan no sap de què va, però jo sí, perquè hi era al costat. Diu El Tònic diu, diu, comenteu l'anècdota bona de l'actuació de Llagosta, diu, el meu cosí i ah, sí. ah, sí, això va, sonar... sí, va ser una va ser una d'aquesta que ens, ens van trobar una anècdota allà mateix i, i va ser boníssim estàs així plugat sota la pluja i estàs amb gent del públic amb gent de tota mena no? i no sé quantos estàs allà dient-me quina llàstima no t'estàs que no sé queixant de coses i llavors la gent del públic va ficant cullerada a les converses sí. i un, un, una persona que no coneixíem de res un senyor que havia al públic deia ja, mira quina imatge que té el regidor de cultura s'hi porta una arracada a l'orella I, cultura... i el Toni es diu «Cuidau, que és el meu cosí», i l'altre pensava que era broma. «Què dius, home?» <ríe> «Que sí que és el meu cosí», al final es va costar, evidentment, el, el cosí del tot. «Aquest no troba bé que portis una arracada». No, no, no, no jo... Jo vaig <ríe> <ríe> sí, filipar perquè... O sigui, jo pensava que anava a dir no, quina imatge que dona, jo què sé, amb el que ha fet o el que ha deixat de fer no, no, no. o... No, no, és «Porta'm una arracada», jo pensava. <ríe> Tia, tia, tia. i després eh, jo m'hi vaig fer si és una recada discreta, tampoc porta sí, una, no. una, una, una... i el Toni es va assenyalar a part de dir-li el meu cosí, es va assenyalar a la seva orella i va dir, veus, això és de família i va, aquell té una recada també no? però el va el millor... callar i va, va fugir d'allà el tio dir... no, no, però jo va ser que el tio encara estava allà i quan va arribar al cosí del Toni es, es va dirigir a parlar amb ell i el noi estava allà, a dos metres i li, li miraves la cara i la cara blanca però blanca, eh? eh? Uh! i estava partant poc a poc d'allà en bueno, cas és una anècdota curiosa. de peus a la galleda que tampoc era greu. No? Però bueno, va ser divertida, això sí que és veritat. Uh, després de l'assaig a divendres, uh, arriba dissabte i uh, el tradicional taller de castells a la Fira Artesans. Ens situem a la cantonada de, del carrer de Campassià amb el carrer dels Fems, també conegut com a carrer Portugal. Sí, I agafats en un fanal i en aquella àrea, petita àrea de, de, de treball, doncs montem el nostre taller casteller que vam estar aproximadament 1 hora i mitja, sí, gairebé, hores, sí gairebé dues hores. On tothom dels que anavam passant podien, eh, doncs provar a veure si pujaven, sabien havien pujar, volien pujar damunt de, dels castellers. També han també per vendre merchandatge, per donar informació mm -hmm. de la colla i per que érem una vintena llarga. Sí, tranquil·lament eren 20. Era una vintena llarga, vull dir, que, molt bé, molt bé. Vam fer Pachocó. Jo me la dic, que per la meva part no vaig fer molt aquesta cosa. Ah, sí, <laughs> va, fer de... Vam fer relacions públiques. Sí, relacions públiques, eh, d'escudo, eh, sí. vam fer. Vas anar buscar un, un aigües, unes cervesetes, això sí. Sí, no, i de relacions públiques. Uh -huh. <laughs> <ríe> Però no vaig fer gaire cosa, per sí que és veritat que va... Home, també és necessari, vol dir que allà estàs en un, un punt tan, eh, tan d'encreuament de llocs que et trobes a tothom. I, ja sempre ens hem trobat amb gent, antics membres de la colla, que passen i et saluden i a veure com van les coses i no sé què. També et trobes amb gent personal de l'Ajuntament, amb polítics com tècnics, i de vegades es xerren i es decideixen coses interessants. Sí, sí. sí o també. importants. O importants, mm. també és cert, <ríe> també és cert. O sigui que potser no vam fer molta feina del taller, però vam estar fent una altra feina oculta. <ríe> A part del taller, jo crec que ja és el moment de, de parlar de l'actuació d'ahir, de, de, de l'actuació de la Fira Artesans, una actuació que portem fent durant bastants anys, eh? no, no, no, tans, no, no els 30 que té la Fira, però deu nhi do la quantitat, perquè no en tenim tants nosaltres. Si mireu al Facebook de la Fira, si em permeteu una puntualització, la Fira Artesans té un Facebook que he descobert avui, i uh, hi ha la secció d'àlbum hi ha fotos de la fira de l'any 1994, 95 i 96, si no estic equivocat. Ja feia un taller, també. Eh? I es deuen uh, actuacions a de minyons. Ah, bueno, sí. sí. una actuació el 90... 4, 94, 4, 94... 94, 4. 94, em sembla. 94 va ser. Uh -huh. I són fotos superantiques i es veuen moltes de les persones que actualment estan a la colla. Ah, 94 i... hi van actuar perquè la plaça, encara que no estigués arreglada, ja estava molt torta. Sí. I van actuar amb el replà del final. On ara fan les sardines. Sí, on ara fan les sardines. Perquè hi la zona més plana. Es veu És... un 4 de 8 de Minyons sí. i es veu... Ultrallouger, a més a més, perquè estava fet de cara a la d'un 4 de 9 sense folra, també. I algun castell també de Castells de Mollet. Mira, més que que ho he vist i m'ha fet gràcia. M'agrada, sí que jo ja estava aquella plaça. Eh? Sí, sí, sí. O sigui, portem pràcticament tots els anys de la colla anant a l'actuació la, de la Fira Artesans. En tot cas, allà ens situar a la plaça de l'Artesania. Eh, val a dir que no és l'únic lloc de la Fira Artesans on hem, on hem actuat. Hem estat uns quants anys actuant a, les, a la plaça a la de la l'Església. També vam actuar a la cantonada del carrer del Sol amb, amb el carrer dels, de, dels Fems. Sempre ens el carrer dels Fems, el carrer Portugal. Amb Ripollet vam actuar en Ripollet allà. van actuar allà, sí, sí, vam fer Castells de Set. Mm, I no sé si en algun lloc més hem estat actuant de, de l'àmbit de la Fira. Aquell lloc sí vam fer el nostre Castells de Set i Ripollet s'estrenava la Torre de Sís. Mm. Li vam fer el pilar de cinc aixecat per sota, que el Paquirem sempre diu que no el vam acabar d'aixecar del tot sí, perquè falt... li faltava uns centímetres per posar-se a dret. <ríe> um, bé, en tot cas, ahir el que teníem previst com a, com a programa de, de Castells era fer la torre de 6, fer el 4 de 7 i fer el 3 de 6 amb agulla. 3 de 6 amb sí. Perdoneu, 1995, segons el Facebook de la vera. Potser 94 pot no. Sí, potser 95, 95. Quasi millor el 95, jo vaig entrar al 94, finals del 94, potser que sí. Potser és A part de Castellers de Mollet, doncs, també teníem Castellers de Santa Coloma i també hi havia els Torraires de Montblanc. Castellers de Santa Coloma ja ens havien avisat que havien tingut problemes amb, amb el personal de la colla, que eh, havien tingut una deserció masiva de gent i, per tant, només podríem venir una cinquantena de persones com a molt i fer pinya i algun pilar. I ens havien advertit castellers de Montblanc en principi venien a fer la seva actuació amb, sí, sí, amb els castells que tinguessin previst. La, que era la Torre, el 3 i el 4, em sembla que um, sí, o sigui, La Torre segur, perquè això me'n recordo. Feia un dia lleig, molt gris, però no havia plogut fins al moment i més o menys puntualment vam començar l'actuació, no? Vam fer els pilars, les tres colles, els pilars d'inici. Eh... Uh, van fer la torre de 6, els castellers de Mollet. Torre Aires de Montblanc, 3 de, 3 de 6. Van fer un 3 de 6 i... Santa Coloma va saltar ronda. Santa Coloma... Bueno, no sí, va saltar... bueno, va fer unes proves allà va de... A la un, sassatge, un assaig, pràcticament, era... a plaça. Sí, va saltar ronda. La torre, què em diu de la nostra torre? Sóc el Javi, que hi era. Bueno, un prou bé. Eh? Jo crec que, tot i que la plaça no és una plaça... Més o menys... No, plana no és. Plan, plana. plana no és. <ríe> però molt bé, la pinya, de les millors pinyes de Torre, que, bueno, sobre el meu punt de vista hem fet, molt, estan molt bé agafats, les mides que teníem eren molt bones, i crec que van anar molt bé. O sigui, deixar endavant d'alguna de que estava així una miqueta dura, però va anar molt bé, molt maca va ser. Millor que la Festa Major? Per mi, a nivell de mida o i sigui, de com estàvem sobre la pinya i tal, per mi va ser millor que la, festa, que la de la festa major. Bueno, ja és bo. Jo estava de vent, o sigui, tenia una mà a cadascun de, dels pilars, que eren el Javi per una banda i el Toni per l'altra, i sé que en, en el moment de carregar-se el Toni devia estar centrant o alguna així, la qüestió és que jo vaig deixant el Javi. Es, es mantenia perfectament i vaig posar les dues mans en el Toni, perquè es, es venia una mica més cap endavant. El estava a la part de baix i això també ho devíeu veure tots, el tema de el Toni s'estava entrant una mica més. Però a part d'això, la torre estava superferma. Jo estava segons el càrrec i un moment que em va dir no em facis força, sinó ajuda-me a tirar-ho darrere. Sí, és la mateixa sensació, però a part d'això, la torre, les estrabades típiques, és una torre, és un castell difícil, no és un castell com el 3 o el 4 o el 6, és un castell més complicadet. A nivell de pinya va haver-hi molta concentració, llavors sí. va aguantar amb la dificultat de la plaça i del, del desnivell de la plaça. No? Teníem tots molt clar, tothom de la pinya tenia molt clar el que tenia que fer en cas de Sempre està en compte aquest desniveu. Jo sempre dic que no afecta molt les piles perquè cada pila va amb la seva alçada i si després... O sigui afecta... O no. Afecta la pinya, en el sentit que i... tens la tendència a caminar i i cap a, a la baixada. pinya, si no està ben entesa, doncs és molt fàcil que... que te la a veure, vaja, ens hem cansat de dir-ho a, a les actuacions sí. de la Fira Artesans. No camineu cap a baix, o sigui... Sí, el que passa que, clar, o sigui, de l'any passat aquest hem, hi ha una vintena, com a mínim... Va, però ho dius. 36. Gent, 36, gent nova. Ho llavors... dius cada vegada i... Clar. Sí, he comentat-lo cada cop. No, no passa res, va repetint. En el 4 també jo una de les pinyes que més més ve estat en, 4, en el 4 set que es va fer després. jo crec que la gent estava super concentrada, El tema del, del desnivell de la plaça no, no va representar unndicap ni molt menys eh, ni cap problema, sinó que la gent es va situar, es van compensar les alçades entre baixos i segons. La, el, el castell es va orientar perquè la baixada estigués ont havia d'estar i la gent estava molt, molt ben posada a la pinya. Jo tant en el, 2 com en el 4 la pressió justa sí. de... molt bé que... i en els dos castells estava enfocat que a la baixada Bé, bueno, no, en el no tant. En la Torre sí, però per apartament molt bé. A vale, dir que ho vam fer el 4, el vam desmuntar la primera vegada, perquè no estava bé de mides. O... Bon, igual que la Torre també vam fer... vam desmuntar el peu primer i després vam mm -hmm. tornar a, a fer-la. I bé, ara jo explicaré el meu, la meva sensació, el meu punt de vista des de, des, del, des de la pinya, no? Jo vaig notar que el castell començava la segon, el, aquest segon intent, el que ja després va tirant damunt, cap a dalt, no? Eh, pujava molt bé, molt ferm, en, just en el moment abans de carregar-se, jo crec que va haver-hi un cert moviment, però és ve a ser normal aquest tema, els dos ho s'acaben de posar el Castell acaba de, de, de clavar-se una mica on s'ha de posar, no? Vaig sentir l'aleta i en el moment de, de sentir l'aleta vaig dir, bueno, això ja està, perquè anava bé, bé, molt ferm, el teníem molt bé l'agafat, no hi havia hagut estrabades fortes en cap moment, Uh, no s'havia notat cap uh, vibració estranya, no? I passen aquelles coses en què notes el castell del pes, o sigui el pes del castell a les mans i en una dècima de segon notes una variació molt forta en, en la sensació que tens a les mans i un silenci i acte seguit sense el pofom la caiguda. I és l'experiència que tinc des de, uh, des, del, des de la posició de primeres mans, no? Uh, que suposo que és diferent a la gent del tronc o a la gent d'alguna altra una cosa de, similar, del castell. Sí, sí. No? Però ah. és, és allò com dius, per què ha passat? <laughs> jo a mi em passa una cosa similar. A la pujada, tip, la típica vibració que hi ha, ni més ni menys que a la Festa Major, fins i tot gent eh, que es va, va fora, gent fora de la colla ja em va comentar que havia vist que les mides i que pujava molt millor que a la Festa Major, fins a, a, a l'enxaneta, que va ser quan va haver la rebrincada. Eh, oh! Bé, bueno, coses que passen. No? O sigui, no... Jo crec que és un comú de coses i a seguir igual. No hem de variar res, crec, jo, del, que, del tal com ho estan fent fins ara. Bueno, sí, la baixada és el que hem de variar. Bé, no, pues bueno, no... no baixat tant de pressa, no? Evidentment, no, no, no desmuntar el Castell d'aquesta manera, això és el que hem de canviar. Tu, Javi, la teva opinió d'aquest Castell? Bé, bueno, jo més que una opinió, hi ha una anècdota molt graciosa del Jonathan, que estava a la meva esquerra, de posició de segons, que hi va un moment, just després de coronar el castellanxaneta, que es va deixar anar de la mà dreta, va agafar el peu del Joanet, que se l'estava relliscant cap endavant, i serà la tornar a posar, i es va tornar a agafar. Allò va ser un moment que jo... O sí sigui, el vaig mirar com ho feia, vaig mirar el tònics, la cara que posava, vaig fer un mig somriure i vaig pensar, bueno, haig... baixem el cap, que vindrà una bona estrabada ara <laughs> la mateix. I efectivament, tot seguit, bueno, va fer llenya, però... I després es va carregar, eh? Després d'aquest moviment es va carregar sí. després. Va, el, el... Aquest moviment de peu va ser res, 3 o 4 segons... I o va haver un punt d'indecició, suposo, perquè va haver un moment que va callar, la, el, el xivarri de la plaça va callar, va començar a fer ui, u, u. Van ser 5 segons, no sé el que va passar dalt. Sé que just quan anava a donar el pas a o abans de donar el pas a va haver-hi 5 segons o 4 segons de murmur i després es va carregar. I va fer l'aleta i res, o sigui, els... 10 segons de fer l'aletada sí. vam, vam rebre la mateixa sensació que tu, lo que passa és que li afegim el pes a banda. De la de la gent que et va caure a la banda, no? li afegim el pes, no? però, però bé, jo no, jo la veritat és que tinc una sensacions molt bones sí i veig que és que ens ens podia escapar, que, que els castells ens cauen a tota també. Eh, això de que sé només un punt d'inflexió per aprendre i per corregir tècnicament quatre cosetes que això de que fer la tècnica. I fins i tot sin permeteu i no perdre i la mà i a la propera actuació un altre cop. Sigui només els antics, els que porten aquí molts anys han vist i han patit des d'Alpinyols del tronc una caiguda d'un castell set. Sí, no que passa d'un quatre, no. Bé, bueno, sí. bé, bueno, sí. Sí, sí. sí. Sabadell, bueno, no, que, Sabadell fa molts anys. Ah, bé, bueno, bé. Vale, vale. Quan fem castells a set, el major, eh, clar, si se'n cau un castell de sis, pots fer mal, però és menor. Un castell de set, el mal, eh, pot ser major, però... No té però, per què, però... Bueno, no, no té per què, però, però és més alçada, en sí, tot sí. cas. Eh, vull dir que com a algú positiu, vale, per tot el l'olíoc positiu, eh, si se'ns ha caigut, eh, veurem que no ens fem mal, que no, no cal que, o sigui, no per ser més alt ens farem mal. Si no? tothom Vull. està ben col·locat i la caiguda mm, no és una caiguda terríficament dolenta, doncs eh, no, tens, no tens per què fer-te molt de mal. Bé, doncs estem a punt d'acabar, falta un mm. minut. Trobo que com a nota positiva d'aquesta caiguda tenim el Salva, un dels que van rebre, pobre, Uh, I, a més a més, un dels nous, un, de, un dels que, que formen pare. Estava a la meva esquerra jo vaig veure la trompada. Mm, que porta dos, que porta dos cap, mesos. Porta dos mesos amb nosaltres, és d'aquesta nova trombada de gent, d'aquestes noves 35 persones que han entrat. I em sembla que ja havia de cop, dos cops. Vale, uh, <ríe> doncs, es va fer mal, pobre. De tota manera, ens fa una estoneta que ens ha comentat. Ei, companys, fa goig per amb una colla de ben parits com vosaltres. No hi ha trompada que, que, desgibri, que us desllibri de mi. Um, us hauré d'aguantar. Demà tots s'assaig. Molt bé. Aquesta és la, la sensació, no? Doncs, bueno... Uh... Bueno, els cabernos, el pitat, tots tenen la mateixa sensació, Sí, eh? tots estan bé avui, a dia d'avui. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Fins aquí el programa d'avui. No tenim més temps. Si voleu més, plaça anau la setmana que ve la mateixa hora, la mateixa sintonia. A reveure. Adeu. Adeu. Adeu.